פרק ו' יש רעה אשר ראיתי תחת השמש ורבה היא על האדם. איש אשר ייתן לו האלוהים עושר ונכסים וכבוד ואיננו חסר לנפשו מכל אשר יתאווה ולא ישליתנו האלוהים לאכול ממנו כי איש נוכרי יאכלנו זה הבל וחולי רע אם יוליד איש מאה ושנים רבות יחיה, ורב שיהיו ימי שנב, ונפשו לא תשבע מן הטובה, וגם כבורה לא הייתה לו, אמרתי, טוב ממנו הנאפל. כי בהבל בא, ובחושך ילך, ובחושך שמו יכוסה. גם שמש לא ראה ולא ידע, נחת לזה מזה. ואילו חיה אלף שנים פעמיים, וטובה לא ראה, הלא אל מקום אחד הכל הולך. כל עמל האדם לפיהו, וגם הנפש לא תמלא, כי מה יותר לחכם מן הכסיל? מה לעני יודע להלוך נגד החגים? טוב מראה עיניים מהלך נפש, גם זה הבל ורעות רוח. מה שהיה כבר נקרא שמו, ונודע אשר הוא אדם, ולא יוכל לדין אם שתקיף ממנו. כי יש דברים הרבה מרבים האוול, מה יותר לאדם? כי מי יודע מה טוב לאדם בחיים, מספר ימי חיי הבלו, ויעשם כצל, אשר מי יגיד לאדם, מה יהיה אחריו תחת